Wefps 170 sinnelose vraag van Jonatan oor die innerlike houding van Josef ten opzichte van die kindjie Josef se raak antwoord. Na die tafereel aan tafel wat Jonatan baie vreugde trane maar ook trane van berou gekos het, sê Jonatan aan Josef: Josef my ouheer vriend, vertel my toch eers baie eerlik, hoe eindeloos gelukkig voel jy As jy denk hoe groot jou roeping moet wees, wat is jou gevoelens wanneer jy na die kynkie kyk en jou levende geloofige hart sê, kyk die kynkie is Elohim, Yahweh, Sebaot, wat met Adam, met Henoch, met Noach, met Abraham Isaac en Jacob gepraat het, wat ons voorvaders dier Mooses uit die land van harde nood verlos het en self die wet in die woestijn gegee het, en die groot volk veertig jaar lang in die woestijn gevoed het, waar niks as net hier en daar in dooringsstruik en een distel gegroeid het nie, wat gespreek het dier die mond van apartes en profete. O Joosef, sê dit vir my, wat ervaar jy dan in so'n alweesigheid van hom, wat jimmel en aardige grondves het? Ja, wat die engele geskapen en die eerste mense paar gemaakt, en tot lewe gewek het dier sy ewig levende asem? Of sê eers, of dit jou wel moontlik is om te praat, as jy dit bedink, word jou tong nie dier die aanskouwe van die kynkie alreed so danig vastgebind, dat jy uit die groot eerbied vir hom, wat van ewig was, moet swijg nie? En Jozef het Jonathan ten antwoord gegee, Jy het gelijk, dat jy my daar oor vraag, maar denk self na, Wat moet ek doen? Dit is nou eenmaal so en ek moet die allerhoogste dis verdra, as het ware asof dit iets nederig sal wees, anders sal ek immers onmoontlik kon bestaan. Kyk, Elohim is nou eenmaal Elohim en ons is hy skepsele. Hy is alles en ons allemaal is niks. Hierdie verhouding is volkome korrek. Kan jy self echter dier jou allerhoogste gedachte vlug aan hierdie verhouding iets verander? Sien, daarom is jou vraag eidel, want als sou ek een hart gehad het so groot soos die aarde en een hoof so groot soos die hemel en daaraan gevoelens en gedagtes kon ontneem waarvoor alle engele sou bewe, sê my, welke dien sou ek daardier bewys aan hom wat in sy rechterhand die hele oneindigheid dra soos ek in sandkorrelkie? Sou ek daardier meer mens en die Elohim minder Elohim wees? Kyk, daarom is jou vraag eidel, al wat ek kan doen is, dat ek die keinkie met al my kracht te lief het en aan hom die noodzakelijke dienste bewys wat hy van my verlang. Al die ander groot denkwerk laat ek oor die rede op sy, omdat ek wel weet dat my verhevenste en grootste gedachte teender die grootheid van Elohim louter groot praterige niks is. Hierdie antwoord het Jonathan op heeltemaal ander gedagtes gebring en hy daarna nie langer sylke vraag aan Joseph gestel nie.